الَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ ندی یاکینو ندی آیات دما قبل سره مناسبت واضح ده مخکې څنګه ځګانې پیرښوې د غلطه پارا د غلط سړیو د خلخې خذې لپاره لا نو کوڅو دا وی چې دا هډره سنگینه څخه زیا ده دا هغران څخه زیا ده او الله تعالی نعوذ بالله من ذلک او نو کړ نو دا شوبه ځکه نشته الله کما یلم تعلم تاخه تا خفت رجی ان الله له ملک السماوات باد شاهد د اسمانونو د ځمکې ریچاله ده الله تعالی مزمه آسمان کې چې کم خلق کسي کی دان ده الله تعالی دی الله چه قسم قانون جاری کیناس جاری کوله یعلب میشا ابی جلل والی چتازاب نئی تازاب ورکی او بخنه کی اچا تا چذب جو وڑی قران کې عام و زینو کې مخفرت مخکره بخنه صرف دا زیره تقریبا چې دته کې الله عذاب مخکی کړی ندا خبره ظاهر ده چې دا الله تعالی قدرت ظاهر شي مقصود دا ایت اشاره ده خبره دا دا اللہ تعالیٰ دا قدرت اظہار شکا اللہ عذاب او سزا ورکل غارنو اللہ علا کول شی چاہتا او غارنو واللہو علا کل شیم قدیر اور کورت سے آیات دعا ایتنا ہے دے گوانا کہ اصل کے دا یو دو واقعات مطالق نازل شوی نو واقعات د علی السلام دور کی شوی دنجپاگی بانده بوششی نو پده بانده بحلا بوئیگن دایا تاست پده دا ویلی موده دا چه دا یهود دو کبیلی یو بن او یو بن نزیر کبیلہ او یو بن پر مدینی تراغل شه د دې فتورات دا خبر او چې دا سه ونه والا کله ونه انا کاجو والا انا ک کې به دا پیغمر طلب باندې راغلم بار حل هو شه د دې په خاندان کې رانه و او بنی اسرائیل کې د لمانه قران ورو خپل دین باندې یو د يهود او خپل دین باندې وا او د نبی له اسلام دین ته هم کړل چې دین خود دې ټول کار وړي به انسانای دغه دین له نبی له دین چې و نا را انصاف و پدې کې دا څنګه مسلوه پدې یوه د دې کې دا بنذر کمله چې کما و ندا شام شوکت والو وا. ما دارا والو وا. او طاقت او عزت والو او دا دغه کبیل چې کما بن پرې زما نو دا نو ته کی کمزوری مالیا سره اعتبار سره شرافت او عزت دا غوښتنې نو نو دی کار کړو بل دین په دي اسه بدل کړو خو ته تل دین کې داسې کار کړو چې مثلا د بانو ورزه سره شو نو دا نو په مقابل کې سره تبدیلې نو بس دې بن مزیر و سړې قطر کړو دی عزت والے ندی با لایتا او یا وسکه تجربه ورکلی یا وسکه علمن 10 من 5 من 10 سی ارزې 5 من 10 سی نو داتې او یا بیر دبل کینو دغه تجربه یې ګټ ورکړي او کبه نو پورې زو بد بن نزیر شرافت پلو ندی به اغه سلام کړو له درې او کچره دا هغه په ځوا او په اون د پاتیشنه د هغه په مقابلې او کچره بل فرز دا څه سره به چې او خزبانه ونه د هغه په مقابلې به دوه سړي راځي نکړي دمنه پرې او دې سره سره به پرې ځو ته دی د دخن بها بم دیبا علی بن نذیر او یاوسه کجرو ور کولی ادبی مون لب 140 وسه کرا کا د تاسې قسمه اینتیا دی جان موږ ځان په دین کې مکرر کړ بار هجر نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی صلی الله علیه و کو دا مساوات ختم پر زمونږ د دین کې هم دا خبره ده یو صلی کتل کیناب په مقابله کې ام اغه صلی کتل ایش نبی رسول الله صلی الله علیه و مساوات قائم کړو پا رجم که چکم قوانین ده دی پا دینکه او دی چکم واده پیلی سنگ زمون پا دینکه مو نو نبی علی صلات و سلام پا دینکه دا امتیازات تاسوبین غریب او مالدار دا کانون مخی یاو شانده دی دوران که دا سی او سولون بیواکیا چه دی کتل شد دی منو پرزا و ساله وجه دی چانه منو نظیر نو مها دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وطن باشنده دی او ته وی بنو نذیر نسله قتل کو کورځاو دی وته قوم غتا سنت د وکتل وځا مکو او بنو کورځاو چې کله مونږ یو خاندان یوي خونی غنیش کېدلی کې خپل کې جنگ چړاوي دو دی ک چې کوم مشران نه لای پیسې نه دا وګړه چې راځي پیغمبر علیه السلام ته ور شو دا appe sala په نبی علی سلام الله نو نبی سلام علیه له خدي لوخ او بنو النذير دغه الاکودي دبل متانبه اولاد دی ته اغه وته وینا منافکانو منافقانو داسې کار وکړي دی کیداسه کسانو چې د مسلمانانو نو د بنو النذير چې کمالدار کم و ولر خلکو مخکې د نبی علی سلام مجلس تولې دي چې تاسو ورشه او د نبی له سنتو سلام ته پوسو کوي د مبارک نو که زمون حکم د ت یا یاد دینه آسان حکم بیانې خو هغه قبول کوي کنه ګرام حکم دلای راکې نو هغه مکبل ول نیو دغه دعوا کې شو اځنه واگیا اغدا شیوا چې دې کې د زنا خبره شو د زنا او زنا چې کوم کړیو نه او او د زنا قانون هم دی جام قرار چې کوم اوچت خاندان والے هغه به مخ وغيرها او چې کوم بلاند خاندان والے وعده کوي چې هغه نه به زنا او شونه هغه به انسارو د توراندې دغه واقع ته دا شرافت خاندان والے سړي به دي چې زنا وکړي خیبر کې خاص شو خیبر دی او 라이ک تاواله موبایل جوړ کړه چې دا سره خو با او اپ رود لوې خانه د ان وی بچو د دې مولیا میچ سره در کې نه بچ عباره حال حال کو اشتغال جوړ کړه چې نه دا سني شکی ندی د ال کنه کسان راولې دا مجرمه مرولګو باز روایت مالمی جوړ د ال کنه کسان راولې بل نبی السلام عليه چې دا پی سلام په نبی السلام مو کو تاسو مننه ا موږ ټول په پدې جناحت په امبر دې زمانہ کې قومند زد و جنې نه منو نو راځي دا پیسې له بده خپلې پیسې په دیواني نو ندی غران نوی رسول الله د پیسو لپاره چیرې موږ جناش ویل دا بس کی نو دی عمدت خبره مخ نه کړي وکټر تاسو ته آسان حکم درکو مثلا د مقتول یا بلسو یا بل سو نو دا قومنه او د دقت څخه حکم دې تر درجه درجم بارک دې حکم څخه و ماخ کزمو د تورات داسن حکم بیانای او صحیح ده او درجهم چې په کار لسانسار کې دغه حکم څه و سبا هغه نشته نده ماخ نبي علیه و سلم لرا له ملي له سننه د کومه باندې په سره نو د دقتن کې حکم هو جبريل علیه السلام حکم نازل کو دي څنګه سار د کړي له حکم راغلا نبی علیہ السلام او دې زماده په اصله دا الله تعالی په داسړي ਸੰسار کې ندی انکار کوي نه نبی علیہ السلام په اصله اون نه ګړي بیا جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام سره مشوراو ورته چي کول دي ګسطه په اصله نه باندې هودي نو ته تاسو کده دې عالم او پدې پدکې پاتې کېدل دا مديني سره دې پدکې پاتې کېرو نبی رسول الله مو ته استاسو د ابن نسوری چیرې درنګ سپین دی او سترګا باندې کانا لري د دې عالم هغه تاسو کې څنګه سره درنګ سپین دی او سترګا له ونده کانا دی نبی رسول الله صلی الله علیه لوی څړې په مختز مکه باندې دا غنه د دې عالم نشته نبی صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله صلی الله وسلم وتو زدہ پسله په هغه باندې بهر چه ابن سوريه ره او كنبي الله سلام عليه قسم و نبي الله سلام د پته موجوده من کور د کوي نبي الله سلام او عليه قسم او په پالنا تعالی باندې چې ته قسم کو فراچ استاس پر تورات کې دا مسله درجه مشتا او پنشتا د وا د کولو لپاره نبي الله سلام د دې کې قسم نه مال نه ورکه نبي اخبرنا قال خج قسم دراته نو که اوس درو وامن دا توراد ما مقص و زی غلط خبر همش کوله کې کا مال کسم را کړل نبی رسول الله تعالی زمونګه په دین کې دا خبرشتار چې کم واده کړي او هغه zina وکړي په ਸੰسار ولشي نبی رسول الله تعالی مجستا سو په کتاب کې دا مسئله چې تاسو پتاږي دا افد کم جنره چې کم مالدار انسانی هغه لمقط روایي چې کم کمزوری نو اغا سنگ سار کوي نرج نهبي د السلام ته اغ پورره خبره په چې اصل ک زمونږ مخو خلکو کې یو ششازاده او بس داغه نه ذنا شو. داغ د بچکلو د پر سزا اغ جاری نه شووه او داغه د پر له بانا او شووه سپکه انته سظام وکر شوه د مختورلوغیربل داغې نروست بیا، دکه ترتیب پرموقی جاری شته چې شرافت خان دانوالې نو هغه سزا نشي ورکول نو دغه مو واگیا د نبی له سنګو اسلام مجلس کې دا شوه د يهودو فیصلوړه اوس اياتو ته ګورای نو سره سره کوم مطلب وې چونګه دا فیصله خودی نه منلې نو نبی له سلامته الله تسلی ورکیا اي ايها الرسول ایدہ الله پیغمبر علیه وسلم کا تا دی خپن کی اگ کسان چکم جلتا سره من دی وی په خوړو کی او دا سو کس مخلوق ني نه ویلسن تعالی ویدو کسنا من الزین قالو آمنا به تیم یو هغه خلک شي اغیب خو له وی ایمان نه وړه د خو زری ایمان نظر نه نه کفر د پا من دی دی تا خپن کی استاکر تبلیل دی بس تامانه صرف تبلیغ ده نور ده ده دا کار ده تبییت دی بدا کل او دویم کسم خلق و من اللذین حادو دویم در آغنه حادو چی یهودیان نی او دا یهودیان چی دی نسمعون لکوم آخا سمعون لکل بی دی اوریدون کدی لکل بی درو بل نو تاستماوی سمعون دادو بنو پوریزه یهودو دا تپوسی چنبی علی سلام نکو او منافکانو بدینه کی پاتی کرد او تپوسی چار پارکو دا خیبر والد پارکو نو اللہ خبرتی سمعون علی کذبی دید دروع خبری اولی سمعون لکا من آخرین دید او دا جاسوسی که لکا من آخرین دی او قوم بند پارا چی اغپ پا خیبر کرد ګوردلته الله <سؤال> تناوي سمعوده للكذبه نن کوی دي دي درو ولا اوره کوي رسول الله علیمانه په خبره کولی اعلی احکام بیانون چنه د بارا را جنشته نو دیبم درو اوره ايبم د الله په کتاب کې درو خبره دا کولی او دیبم درو خبره اوره ني او دديوم په نبی رسول اسلام اعتماد نو او په کلو ورته علمانه باندې او مقرن کریم دی ددي چکه انسان یو مقتدا مشر یا عالم یا فقه یا ایو جویزان له مقر ک څومره خلک چې دغه ګمرا کی سزا پیدا باندې ده د تابای سزا ملایي زکه په مشارک د حکیم د پاره سوچ کول شهره کوم ډاکټر نارشه چې دا دا ډیګری پوری عمل تل پکاري کوڅې یولې نه د ګلکار باندې سوچ کول شه او که جماعت عالم راولې نو صرف د دوه پیسو سوچ کول شه چې تنهای کمي یا علی کمي نور دې سره سوچ نېږي چې دای سیدا کا سین ده گمراہی بات پیلا لیگی که حق بات پیلا لیگی ده سوچنیشتی نوولا ما او دیز اکیلی کلی سم معون علیل کذر دی اوریدون کی دی دروگولا دکا عالمان دروگ خبری کئی پا دروغ دی چې په کتاب کے دا مسئلہ نشته او آغا دروگ دی اورید او خپل اخپل زاند پارم اوستان پیغمبر حکم اورید خلی کون من آخرین دی سم معون جاسوسی کو خبر او دونکو لپاره د اخرین دبل قوم نه پرچ یهود د خیبر دی لن یا تو چې هیڅ تخته نه دی راغلی هغه یې تکبر دی په خپل باندې منرات له ظالم دی دا ا خزنه بل د په مدینه کې چې کوم منافقان د دین مسلمان شو دا هغه خپل باندې تکوس کو نو دمر متکبرین چې لن یا تو ته نه دی راغلی نو د مسلمان نه پران تکبر هغه صحیح نه ده مسالې د تکوس کول نتکبر کئی مسئلی تا پوتلان خفلان رازی او بل حسلت دا اغی بیانی چی یو حرکون الکلمة یو حرکون دی تحریف کئی الکلمة کلمات دا تورات کئی الکلمات دا تورات من بعد موابیهی روستو دا دینا چیدا پا کفلو زیونو باندی پرتیب دا دی دو مطلب تحریف کې په کلمات کې په کلمات صحیح معنی دي نوروز ته د دینا بیا د خپل ځای نه علی مطلب دا چې خپل ځای د کم معنی دا کوم لفظ بدل دی. شبا کوم معنی د کم لفظ نو هغه لفظ بدل شي شبا کوم معنی د کم لفظ په ټنه نو الفاظ هم به تورات کې بد زده نه نیکل یاو ادم خبره کلمات علی د خپل ځای نه نه چې کم معنی دي نو معنی ورته نو دی بدا دوارا کارکو بدل کری دی تورات او دویم کاری دا کاری دا کاری بدل کری دو دا دا دی دیر دویو ظلم ہو دا علم کتاب سران دا سکیس مظلم کو اندالوی جرم دی او بیاد آیت ساتھ ہیں چو قرآن کی الله سے نشیب کولے سے کاللہ زمداریہ بست دیا سوارلس مسیح پارکی برایش خمانیم نشیب کولے سے کاللہ تلا ہر زمانہ کے دا سی اہ چیا ری دو قران صحیح مطلب بیانای نډیر خلک غلط مطلب بیانای نو هغه سزای نه شي هر زمانه کې الله اخلي خو بیا کوشش کوي په قران کې د مانو بدلو او لفظو بدلو نه شي لکه کاجانه بدل په علماء مقابله کوي یو لفظی بدل کړي ټول خلک په ګمراکه خاتم النبین معنی څه کوي خاتم النبین مطلب د قران کې د استمریه په اړه کې به راشي چې نبی رسول الله ختم یو شیخ ختم شي اغه یی معنی کې خاتم اره د مہر د موهر د نوې رسول الله مہر لگاون کې له پیغمبرانو محمد کا جانې چې ډټرین کې ملشه رانه په ماي مہر لگاولې خبره مړې انده راځي یو ټکي بدل کړي اخيري پیغمبر نه انکار دا کفر دی نوې سلام الله راستوب پیغمبر نشته دا خبره ټول زمانہ ته خایې دا چې اغه نه د پیغمبر ته پوښتنه باندې د دې دا ګورې زمون ډېر لویان او څان نه دا دغه خبره وره دلته ډېر لویان او څان پیغمبر مون ته پوښتتهږي حالانکه د ایمان مفاهیم ته پوښتنه کوي اخر پیغمبر کوم دی د دې وطنۍ کبر توضی چې داوته پتهږي زمون پیغمبر څوک پیغمبر کوم پیغمبر درېم داوته پتهږي چې د پیغمبر نه بل پیغمبر رست راځونکې نشته تلورم داوته پته اوله داوی چې د دې پیران بار ناروستو سوج د پیغمبر دا کوي کافر دی لګه اللهم یعنی یا نور خلک بل شي مردان دیو د پیغمبر دا کړو خلکو په نور دور هو چې بیا د پولیسو بچو یا بودو نه ان کوتی کوم یقولون دا يهود وهي دا کفرو کسان او تاجک من نو الله فرمای په ارائته خبر دا خبره کړی دا ان قوت تاسو کچریتا ستدا محرم حکم در کړی شو چې کوم بدل کړی شو د مونږه په تورات کې مقرر کړیږي کدا دا, دا در پېشو نو فخذوه دا حکم واخلې دا حکم واخلې دا تبل کې او کچری و الا لم تو, تو او کچری دا, دا حکم در تدر نګلې شو کما چې مونږه بدل کړي دي او د ځانم جو کړي دي او په تاورات کې لیکللی نبياسو کې فحظرو په دې په کوم باندې عمل وکړ دا کتاب سموې بارو روایتونه معلوماتي چې دا کم مجرم سره دا دې ځان سره راوستلو دا سره دې ځان سره راوستلو او با د خدای لې کېلې چې دې مامله حل بچ کړو مخطور کړل او څه په کڅزای ورکړو خو قلب او بل جوړ کو نو د غبن د خدمول د پردې نبی له خلنان سره پراله چې دا مثلا انشيو لا خبر کړې نور دې په کارګر سره یې وسدانې بچ کړ نو وا الا تو تو او چرتا ته پیدا حکم در نک جکم د تورات بدل شوه حکم د رضانه جوړ شوه نو فظر بيد عمل نقيره جات پدي حکم باندې عمل نکم الله فرمای و من يرد الله فتنته بلن تملك له دا نبی اسلام صلی او نیتا ادخل اله الى ال علماء نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته مخفاتیہ چی اللہ د جان د گمراه اراده وک زکه اری د خبرن ارتب الله سن هدایت کی چی وسڑے د الله کو کتاب باندې ال ال نکی داغه لفظ ال نکی تمام باندې ال نکی په دروغه باندې په الله باندې په دروغه تلو له باندې الانه او د کو پر باغ جوړ کې په هغه کې کم نه کوي نو کتا سودا اشکار چرانی شي چې الله ګمرا کوي الله پر څه ګمرا کوي دا تذویل ویږي الله به عمر تل تمه په کې تسلیدا و مې الله فتنتو او هغه څه چې الله ارادو کې دمه ګمراه فلن تملک له من الله شی نو تم مالک دا هغه د پاره د الله له جانب نشئان د هدایت نشور کوله هدایت څنګه جین جور مون کوي هغه ته هدایت نه ملایږي د الله له طرفه او یا ار یو توي پلان کوم لیکه اي مخاطب ته هغه ته هدایت نشور کوله نو کالم کا ددا س کس ته هدایت ځک نشور کوله چې هغه د ګمراهو ته لېلو مرتبه روان دي اولیک الزینا لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُشْفِقَ أَنَّ دَكَري أَيُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ دَاجِ اللَّهُ دَبی زُرن پاک کی لَہُمْ فِی الدُّنْیَا دَبی دَپَارَ پَے پا دُنیَا کی خَیْرُ وِ الرَّسَوَائِد نُزَلِلہ او رَسَوَابی پَے دُنیَا کی وَلَہُمْ فِی الْآخِرَةِ او دَبی دَپَارَ پَے پا آخِرَت کی اَغَامُ نَعَیم عَذاب, عذاب دَرنا کی دَانو رُؤ اَیْدُنَہُمْ دِسَر تَلیل کی سبق على دي داري وجه مدد مدد بريكا في دي ألم <تصفيق> تألم ألم تألم امو خاطراتا تخفتدا أن الله أجيكينا لا تلا لهود الله دفارا أن الله أجيكينا الله دفارا ندفل جال ملك السماوات والأرض بچا حد از مانونو دز مو کوي یو عذل و عذاب ورته ایمان اغ چا ته یا شاوچ او علی انذاب ور کول و یا غفرو بهنه لملات ا چا والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی یا ایوه الرسول اتی انبرا لا یحزنک الذين خط جن کتاب الله الذين اكو سان یسارعون فی الكفر چې دی کفر کې جلدی سره په پردې من الذین با منافقان نا قالوا چه دی والد بیامننا من او ایمان اولدی او د پسوی ندير بیاقوا همین په خلو باندې ولم تؤمن قلوبهم او ایماننا راولې قلوبهم زونه د دی وامن الذين عا كساننا سمما همونه لکانېبي دی بریر اووردون کدي ل ک د ب دررو لران چې دي کوم دررو ددي عالمانته الله تع نو دي خ شاالله سره اوري سم هونادي اوريددون کدي د پاه دبي جو جاسوسی و کې هل قوېما بل د خبر دی ودو لَمْ يَأْتُوكَ جَيْنٌ بِرَغْلَتَا تَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ أَلَيْسَ الْكَلِمَاتُ التَّوْرَاةِ مِنْ بَعْضِ مَوَاضِعِهِ الرُّؤْدِينَ تَسَابِتِي بِمَوَاضِعِهِ فَقَطْلُ زَايِرُ بَانْدِي فَقَطْلُ مَانُو بَانْدِي يَقُولُونَ أَوْدِي وَيَخْفُلُ جَاتُ سَانُتَا إِنْ أُتِيتُمْ واخلو ونواخل <سؤال> ابينا عملوكه <سؤال> وان لم تو تو بتري تاس داحكم درنه پرش سان دارو نيري بيد عمله پدي باندي ومن يريد الله فتنه و سخرادو كه الله تنا فتنه وموكمراقولو فلن تملك الله <سؤال> شيء فلن تملك هرگز به مالک نشي مخاطبا لهذ دک انسان د پارا من الله به جانب د الله نه شي ان تو هدايت او د څه فلن کم لکا تبا ہرگز مالک نشی لہو دے سوید پارا من اللہ دجانب دا, دا اللہ ناشی اند سیسی دہدت اولائک اللہ دین آدھا تسان دی لن یوید اللہ چیرہ جن لکلی اللہ تلائی توہیر قلوبہ اندھا چپاکی زمونت دنی لہن دید پارا فر دنیا فر دنیا کے خیز یمرا سوائیدہ ولہم او دید پارا فر آخرت پا آخرتی عذاب عظیم یا والوالین یا خدای کریم کوتل متین رحم سکین کریم خدای دې کوم کبهتون جبدی بیان کړی يهودو د منافقانو چې هغه ضروري وایي الله باندې دروغ تللی دي د الله د کتاب غلطه معنی بیانونه د خپل مقاصد وپار او د خپل ځان د بچکول وپار یا الله کریم خدای کلام الله صلی الله علیه الله د کتاب صلی الله علیه سیمملینا موږ یا الله کریم خدای دې په رسوید علیه بالعلیم دې کریم خدای مونږه ولې راځنا سيبو برزو صل الله